studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. Sub forma unor lecțiuni de 30 de minute au ajuns posibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C115 va debuta cu prilejul citirii versetului și 3 al capitolului 15 al 1 epistole a lui Pavel scrisă către Corinteni. Ne vom apropia de acest verset de îndată după ce mai întâi vom citi un articol interesant sub numele Credincioasă până la moarte. Citeam astfel undeva că fiica unui funcționar stimat al sultanului din Maroc avea o sclavă creștină. Comportamentul acesteia a impresionat-o așa de mult încât aceasta a dorit să știe mai multe despre credința creștină. Nu după mult timp a găsit și ea pace și viață în Domnul Isus. Ea mărturisea pe mântuitorul ei tuturor deși știa că răzvrătirea contra islamului însemna pedepsa cu moartea. Tatăl și rudele ei au încercat în zadar să o clatine în credință. Descrierea pericolelor inevitabile n-au putut să inimicească dragostea față de Hristos, ci din potrivă, toate atacurile au unit-o și mai mult cu el. Când a auzit sultanul acest lucru, a chemat-o și a întrebat-o dacă a devenit creștină. Ea a răspuns afirmativ și l-a asigurat că va rămâne așa până la sfârșitul vieții ei cu ajutorul lui Dumnezeu. Uimit de acest răspuns, sultanul a încercat să o sperie cu amenințarea morții. Nu mă tem de moarte, a replicat ea, niciun martiraj, oricât de groaznic ar fi, nu mă va despărți de Hristos. Apoi a fost dusă la judecător, care a condamnat-o la moarte. Sultanul a încercat încă o dată să o câștige de partea lui. I-a promis averi și a oferit de soț pe unul din cei mai distinși bărbați de la curtea sa. Dar în zadar, ea a replicat cu mare îndrăzneală. Întreaga lume este prea săracă să-L poată înlocui pe Hristos, singura mea mângâiere și bucurie. O moarte fericită îmi este mai dragă decât o căsătorie nefericită. Și atunci s-a executat sentința de condamnare la moarte. Vreau prima dată să observăm că sclava aceasta creștină, Deși era o simplă sclavă, trăia o viață așa de altruistă pentru Hristos, o viață așa de adevărată de creștin, încât a reușit să impresioneze și pe stăpâna ei, care era fica unui funcționar stimat al sultanului dintr-o țară din Maroc. Ne imaginăm? Ce fel de viață a putut să trăiască fata aceasta dacă a reușit să-și impresioneze stăpâna până la punctul de a o determina și ea să îl caute, să-l iubească și să-l primească pe Hristos al ei? Al doilea comentariu pe care vreau să-l fac are în vedere prețuirea pe care a găsit-o această fată, această fată a sultanului de stat în Hristos. Amintesc din nou replica ei.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 și că a preferat mai bine o moarte împreună cu Hristos decât o căsătorie în afara lui și lăsându-l pe el la o parte. Înțelegem de aici prețul pe care îl are Hristos pentru noi, ori de câte ori suntem confruntați cu a face o alegere între calea lui Hristos și calea noastră. Multe plăceri sunt pe care le avem și cu care ne ispitește Satana în lumea aceasta. Să știți, ori de câte ori alegem să ne satisfacem o plăcere a noastră, fără să consultăm voia Domnului Hristos și plăcerea Lui în lucrul acesta, de tot atâtea ori arătăm că Hristos, de fapt, Valorează pentru noi Sau mai exact să spune Cristosul pe care îl avem noi Valorează mai puțin decât noi înșine Pentru că suntem gata să-l dăm la o parte Și să ne satisfacem plăcerea noastră Prin aceasta vrem să spunem că Cristos nu cunoaște Și nici nu e în stare să ne satisfacă Nouă adevărata viață De aceea trebuie să alegem căile noastre Pentru ca să ne putem afla Cu adevărat împliniți Știu Cuvintele acestea nu vor fi pe placul multora și se vor supăra că am vorbit așa despre Hristos. Dar în loc să vă supărați că vorbesc cu astfel cuvinte despre Hristos, mai bine ne-am cercetat fiecare și am vedea. Nu cumva sunt multe împrejurări în viața noastră când n-am vrut să ținem cont de voia și plăcerea lui Hristos și ne-am făcut voia noastră și plăcerea noastră sau pe acelor din jurul nostru mai degrabă? Oare... Dacă n-am spus în cuvinte, nu înseamnă același lucru? Respingându-l pe Hristos și căile lui, n-am făcut același lucru ca și cum i-am spune, nu te pricepi, Hristoase, și nu ești capabil să-mi dai atâta bucurie și împlinire în viață, cât îmi dau alegând căile mele. Iată, cei care suntem cu inima sinceră, recunoaștem acest adevăr, ne umilim, mergem pe firul vieții noastre, Constatând de câte ori am făcut lucrul acesta, ne smerim înaintea Domnului și îl rugăm să ne descopere tot mai mult adevărata fericire care este în Hristos și să ajungem ca femeia aceasta să spunem, El este singura mea bucurie și mângâiere, nu mai caut nicăieri în nicio altă parte mângâiere și bucurie, nici în căile pe care mi le Aș alege eu nici în ceea ce mi oferă lumea, nici în ceea ce mi oferă oamenii de lângă mine, ci vreau numai și numai căile lui, pentru că el este cel care poate și îmi va aduce tot ce este cu adevărat bine și plăcut pentru viața mea. Și apoi vedem că fata aceasta a ales mai degrabă o moarte împreună cu Hristos decât o viață, așa zis, împlinită pe pământ printr-o căsătorie împotriva voii lui Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, nu la întâmplare ne pui în față astfel de situații, astfel de tablouri prin care te străduiești atât de mult să ne arăți care este adevărata față a lucrurilor și a vieții. Ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul acestui program să înțelegem bine că totuși nimeni și nimic altceva în afară de tine nu ne poate da adevărata bucurie, adevărata împlinire nici pe pământul acesta și nici atât în viața veșnică, așa cum ne-ai rânduit-o în Domnul Hristos. Descopere-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt tot ceea ce ne-ai dat în El Ajută-ne să-L alegem cu orice preț și în afară de El să nu ne mai căutăm nicăieri nici bucurie, nici împlinire și nici o altă satisfacție a vieții. Cercetează pe toți aceia, Doamne Tată Ceresc care nu ți s-au predat ție alegându-L pe Domnul Isus Hristos și să facă lucrul acesta prin pocăință și botez, iar noi care din mila Tate am ales deja, ajută-ne să înțelegem de Luarea pe care ne-ai dat-o tu în Domnul Hristos și pentru nimic nici în lumea de acum și nici în cea viitoare să nu ne mai despărțim de El, ci să ne găsim toată plăcerea în El așa cum tu însuți ai găsit-o pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.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 tu mai ești pe catul meu spânat iar durerea mea ce mi o tremie de Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 53 al capitolului 15 al 1 epistole ale lui Pavel către Corinteni unde cuvântul lui Dumnezeu prin pan apostolului Pavel ne face cunoscut că trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Aceia dintre dumneavoastră care a avut posibilitatea să asculte și mesajele precedente, își aduc aminte, capitolul acesta, capitolul 15 de la 1 Corinteni, se ocupă în mod deosebit, are ca tematică subiectul învierii. Așadar, versetul spune căci trebuie, trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire. Când Dumnezeu spune trebuie să se facă sau trebuie să fie așa, atunci sigur așa se va face. Nimeni nu mai poate ridica vreo piedică în calea împlinirii planului lui Dumnezeu. El este atotputernic și face tot ce vrea în cer și pe pământ, cum scrie la Psalmul 135 cu versetul 6. Cât de liniștiți și plinii de nădejde ar trebui să fim noi, cei care credem știind lucrul acesta. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Și așa va fi. Trupurile dreptilor, spune Sfântul Chirim al Ierusalimului, vor dobândi proprietăți supranaturale. Ele vor fi înviate, vor fi transformate și într-un anumit sens spiritualizate. Deși vor învia aceleași trupuri, totuși nu vor fi în mod absolut cum erau. Acesta este un citat din Cateheza 18 la Aliniatul 18. Adevărat scrie și Sfântul Grigorie de Nisa. După cum fierul cel gros, aruncat în foc, se curățe de toată rugina lui și se topește, iar fieralul îi dă forma care o dorește, tot așa și trupul nostru, prin topirea în moarte, se curățe de toată rugina materiei, căpătând la ambiere o stare nouă duhovnicească. Așadar versetul nostru, versetul 53 din la 1 Corinteni 15 spune limpede căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Expresia a dezbrăca și a îmbrăca se întâlnește și în altă parte cu privire la felul de viețuire. Spre exemplu, la Efeseni 4.22 până la 24,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 V-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Credinciosul, deci, s-a dezbrăcat de omul cel vechi și s-a îmbrăcat în omul cel nou. Este vorba de o viață nouă. Lepezi niște haine purtate, rupte, murdare, ca să îmbraci haine noi și curate. Este nevoie de dezbrăcarea de omul cel vechi de felul de șert de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri, de viața pe care o duce cineva luându-se după mintea lui și după mersul lumii acesteia. Apoi să ne îmbrăcăm în Domnul Isus Hristos cu omul cel nou, o haină nouă și curată. Să se vadă deci o viață nouă și curată. Este deci o dezbrăcare și o îmbrăcare pentru ființa noastră, pentru viața noastră. În ceea ce privește trupul, trebuie să ne dezbrăcăm de el și să ne îmbrăcăm cu altul. Trupul de acum este supus putrezirii, îl lovește boala, moartea, dar trupul pe care îl vom căpăta va fi un trup nou, duhovnicesc, un trup veșnic, un trup de slavă. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a pregătit un viitor atât de măreț și un trup de slavă. Continuând ideea la versetul următor, 54 din 1 în 15, cuvântul ne spune... Când trupul acesta a supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. O, dragii mei, oricât de multe bătălii ar fi câștigat moartea pe pământ, biruința de la urmă nu este a ei, ci a Mântuitorului și Domnului nostru Isus Hristos. Moartea va fi înghițită de această biruință. Credința privește moartea prin Domnul Isus și o vede biruită. Zice un învățător creștin pe nume Teognost, dacă te temi de moarte, încă nu te-ai împreunat cu Hristos prin credință și dragoste. Sfârșitul capitolului 15 din 1 Corinteni este un cântec mare de biruință asupra morții pe care Sfântul Apostol Pavel nu numai că o zugrăvește în toată grozăvia ei, dar o socotește ca pe un vrăjmaș pe care îl vom birui numai atunci când Hristos, biruitorul, ne va pătrunde cu Duhul lui datător de viață atât pe noi cât și legăturile noastre pământești. Învierea noastră din mormânt sau schimbarea trupului nostru în clipa venirii Domnului va fi semnul cel mai puternic și mai vădit al biruinței asupra morții. Învierea este moartea morții. Așa cum Domnul Isus, căpetenia noastră, a biruit moartea în dimineața învierii, așa vom birui și noi dacă rămânem în el prin credință. Puterea învierii Domnului Isus este singura putere care a biruit și va birui moartea pentru totdeauna. Moartea a fost înghițită de biruință. Așa cum marea înghite o corabie sfârmată de furtună, așa va fi înghițită moartea de biruința Domnului. Sfântul Apostol Pavel citează pe prorocul Isaia care zice... Domnul nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele, este versetul 8 de la Isaia 25. O, ce minunată va fi ziua aceea! Să nu mai fie teama morții, oare ce poate fi mai bun și mai necesar pentru om? Nici o bucurie nu poate fi gustată acum cu adevărat din pricina morții. În ziua Marei Biruințe se vor deschide și zăgazurile care au împiedicat revărsarea bucuriei de pline și desăvârșite pe pământ. La versetul următor, versetul 55, Apostolul Pavel, de altfel Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pune o întrebare slăvită. unde ce este biruința moarte? Unde-ți este boldul moarte? Cineva a numit moartea împărat al spaimelor. Într-adevăr, acest împărat a stăpânit cu putere tot timpul istoriei omului pe pământ, semnând groază și întuneric pretutindeni, dar sfârșitul lui se apropie. Cu toate biruințele de până acum, el nu se poate da în lături din fața marei înfrângeri pe care i-a pregătit-o marele biruitor, Domnul Isus, împăratul împăraților. Se va pune atunci întrebarea, unde ți este biruința moarte, unde ți este boldul moarte, unde... Toate biruințele morții din lungul șir de ani de pe pământ nu mai au nicio însemnătate, toate se vor spulbera la ivirea marelui biruitor care are cheile mormintelor și descuindu-le toți cei din ele vor ieși la o nouă și veșnică viață, iar moartea acest împărat va fi nimicit pentru totdeauna. Sfântul Apostol Pavel redă cuvintele prorocului Osea de la capitolul 13, versetul 14, ca un strigă de biruință, ca o cântare de lumină, ale cărui acordul răsună veșnic, unde ți este biruința moarte, unde ți este boldul moarte. Un credincios scria unui prieten amintind versetul acesta următoarele cuvinte. Îmi rămâne să privesc în față sfârșitul schimbarea trupului meu. Dacă în curând trebuie să mă dezbrac de această zdreanță prăpădită care este trupul meu, voi cere stăpânului acest ultim har ca el să mă țină tare, încrezător în el și limpede în privința gândirii la lucrurile de sus pentru a-i da o ultimă însemnată și strălucitoare mărturie. Da, numai urmașii ai Domnului Isus au o părere adevărată despre moarte, ei singuri știu limpede ce se va petrece cu moartea pentru că în ei înșiși au o dovadă puternică despre ea prin faptul că au înviat duhovnicește la o viață nouă. În ei moartea a fost biruită pentru că l-au primit ca mântuitor și împărat al lor pe Domnul Isus biruitorul morții. Ei se bucură dinainte de biruința asupra morții și așteaptă cu nădejde împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu cu privire la ea. În versetul următor, versetul 56 de la 1 Corinteni 15, citim că boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dragii mei, dacă n-ar fi păcatul, n-ar fi existat moartea. Păcatul este mama morții, sau cum zice Sfântul Grigorie de Nisa, nu este altă naștere a morții decât păcatul. Unde este păcat, acolo este și moarte. Boldul morții este păcatul. Bold înseamnă ac. Scorpionul are în coadă un ac prin care își varsă o travă lui ucigătoare, așa cum au albinele și viespele. Moartea are și ea un ac prin care își să o traba și aceasta este păcatul. Sfântul Apostol Pavel spune deci, tu, moarte, te-ai servit de un ac, de un bold, ca să iei pe unul sau pe altul. Ei bine, va veni vremea când și tu vei fi luată și aruncată. Atunci noi vom striga, moarte, unde-ți este boldul, unde-ți este biruința, ești aruncată și nimicită pentru totdeauna. Boldul morții este păcatul. Prin păcat și-a înfipt moartea mereu acul ei ca să o moare. Aceasta înseamnă că dacă n-ar fi fost păcat, omul n-ar fi trebuit să moară. Plata păcatului este moartea, citim la Romani 6.23, și orice păcat este o nouă împunsătură a morții ca să doboare o ființă sau alta. Păcatul merge înainte și duce pe oameni ca pe o turmă în locuința morților. Moartea nu este mai rea decât păcatul. Privim noi lucrurile în felul acesta? Dacă n-am ajuns să le privim așa, paguba este mare. Și le privim așa numai când suntem cu Domnul Isus, deci prin El se formează în noi felul Lui de a gândi. Atunci privim lucrurile cum sunt ele înaintea Lui Dumnezeu, nu cum apar în fața minții noastre. Dacă moartea este biruitoare prin păcat, atunci înțelegem mai bine ceea ce a făcut Domnul Isus Mântuitorul nostru pentru noi. Moartea lui are cea mai mare însemnătate pentru moartea noastră. Unde ți este biruința moarte? Unde este boldul moarte? Boldul morții este păcatul. Unii șerpi veninoși au un singur dinte care dă o travă. Indigenii îl întărâtă până-l în furie și întind atunci o pălărie de pâslă pe care șarpele o mușcă. Când îi pălăria din gură, îi rup și dintele otrăvit, iar otrava rămâne în pâslă. După aceea, animalul nu mai poate face niciun rău. Așa este și cu înțepătura otrăvită a morții, pe care satana o are asupra noastră, din pricina păcatelor noastre. Prin moartea Domnului Iisus însă, păcatele ne sunt iertate, boldul otrăvit este scos și cu aceasta groaza morții dispare. Credinciosul are a face numai cu umbra morții, dar cine se va teme de umbra unui câine? Aceea nu poate să muște. Înainte, moartea era ca vizuina unui leu, unde se văd urmele a tot felul de animale. Niciunul nu mai eșa de acolo. Acum, credinciosul știe că moartea este doar un tunel. În partea cealaltă este lumină. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Să nu fim ispitiți să credem că legea dată de Dumnezeu prin Moise ar fi un lucru rău. Nu, legea este sfântă, bună și dreaptă, scrie la Roman 7 cu Ea însă este lumina care arată păcatul în toată urățenia și mărimea lui. Câtă vreme n-a fost legea, omul nu cunoștea păcatul în toată via lui pentru că nu avea lumină, deci era mai puțin vinovat. Venind legea însă, omul a devenit mai vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru că la lumina ei a cunoscut păcatul, dar nu i s-a putut împotrivi. Prin aceasta, puterea păcatului a crescut, iar slăbiciunea omului s-a adâncit. Legea i-a dat omului lumină ca să-și cunoască păcatul, dar nu i-a dat și putere ca să învingă păcatul. În felul acesta, legea a făcut ca puterea păcatului să crească, să ne ducă în mai grea robie și să ne dea morții. Zice Sfântul Ioan de Aur căci dacă a păcătui este cauza morții, iar Hristos venind a dezlegat păcatul, mântuindu-ne pe noi de el și dacă împreună cu păcatul a încetat și legea, de ce te mai îndoiești la urmă de înviere? Cum și de unde va mai avea moartea putere de a stăpâni? De la lege? dar aceasta a fost desfințată de la păcat, dar acesta a fost ișpășit. Un citat luat din Omilia la 1 Corinteni. Păcatul, moartea și mormântul au fost biruite de Domnul Isus Hristos. Cine îl primește pe Hristos cu adevărat prin credință ca mântuitor al său, nu mai are de ce să se teamă. Prin Hristos noi am scăpat și de lege, și de fără de lege, și de moarte, slavă veșnică numelui său. La versetul următor, la versetul 57, spune cuvântul Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos. Nu înțelepciunea și puterea noastră ne dau biruința asupra păcatului și morții, ci Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-o dă prin Domnul nostru Isus Hristos. Cu ceea ce avem noi nu putem face niciun pas pe calea cea nouă și via mântuirii, ci numai cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, cu ce ne-a pregătit El în dragostea sa prin Mântuitorul și Domnul nostru Isus. Noi avem totul la îndemână pentru ca să putem trăi o viață sfântă de biruință și de roadă, dar numai prin Domnul nostru Isus Hristos. Subliniem cuvântul nostru ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, adică numai când Domnul Iisus este Domnul nostru, când El singur stăpânește asupra întregii noastre ființe, când suntem predați Lui în întregime, atunci El ni se dă cu tot ce are, atunci ne umple cu darurile Lui Sfinte, atunci ne folosește cu plăcere în lucrarea sa binecuvântată. El este al nostru numai atunci când noi suntem întregi ai Lui. Nu-i de ajuns că Domnul Iisus este Domnul lumii întregi, ci El trebuie să fie și Domnul meu personal ca să facă din mine și cu mine ce vrea El și în tot timpul. Adevărata viață creștină este numai aceea care este predată în întregime Domnului Isus Hristos. Așa încheie Sfântul Apostol Pavel, după ce vorbește de moarte, înviere, schimbarea trupului celor credincioși, păcat și lege, cu această mulțumire adusă lui Dumnezeu care ne-a dat biruința prin Domnul Hristos. Biruința cea mare adevărată și veșnică asupra păcatului, asupra legii și asupra morții o dă Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos tuturor acelora care l-au primit ca mântuitor și domna lor. Ea nu se capătă prin lege, prin ținerea unor porunci el sau prin anumite merite ale omului, ci este dată de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Da, el a câștigat biruința prin cruce și din această biruință trăim și noi care credem cu adevărat. Crucea este o realitate și ea trebuie să devină pentru noi o experiență trăită. O atitudine pasivă și numai intelectuală cu mintea în fața Golgotei nu ne ajută cu nimic. Din viața și slujba celui care primește această biruință se răspândește apoi o mireasmă minunată ca rod al prezenței Domnului Isus Hristos. Nu există minune mai mare ca viața transformată prin puterea crucii. Dacă crucea este sfârșitul vieții vechi, este totodată începutul vieții celei noi o viață de slujbă, de renunțare, de biruință, de rugăciune și de laudă, căci nu numai că Domnul ne-a dat biruința, ci El ne face să o și trăim practic zi de zi în toată umblarea noastră. Iubiți ascultători, cu prilejul încheierii lecțiunii C115, ne unim și noi glasurile noastre împreună cu Apostolul și aducem mulțumiri și slavă lui Dumnezeu pentru Domnul Isus Hristos pe care ni l-a dat pentru noi. Bine, mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână partea fiecăruia dintre noi care se deschid să le primească. Amin! Să te ați un bocat, un sublim noi pentru sați dărui Iisus, Iisus, Iisus